«Погай, мене своїми бредотами, а я тебе почастую нечистотами!» «Ні-ні-ні!» <гання> форт-префект, коли останні підсилені електронікою поетичні образи завершальної струфи заполонили його мозок. Тіло востаннє сіпнулося і обм'якло. Артур теж не подавав ознак життя. А зараз земляний забуркотів вогонь. Він не здогадувався, що з двох його полонених лише Артур народився на землі. І тим, йому було глибоко байдуже, звідки вони родом. Вибирайте. Або жахлива смерть у безповітряному просторі, або ж, він помовчав, щоб нагнати побільше жаху, або ж, «Ви розповісте, як вам сподобались вірші?» Він знову посміхнувся і відкинувся у кріслі, аби сповнено сладитись реакцією на свої слова. Форд жадібно хапав ротом повітря. Він провів набряклим язиком по пересохлому піднебінню і застогнав. Цілком пристойні вірші бадьоро промовив Артур. Тогін раптово увірвався. Вогон здивовано підняв брову так, що вона затулила йому ніс, і це зробило його трохи менш гидним. Такого повороту ніхто не чекав. Справді, пробелькотів приголомшений вогонь. Звичайно, стверджував Артур, окремі метафізичні образи, як на мене, дуже переконливі. Форд «Поступово почав виходити із тупору, і мозок його вже працював над новим варіантом. Трохи фантазії, і їм пощастить виплутатись навіть з цього безвихідного становища». «Продовжуйте, продовжуйте». Вогонь був улегчений. «О, так». «Досить незвичайний розмір», – продовжував Артур. «Сміливо контрастує з...» «Він затявся». «Контрастує із сюрреалізмом основної метафори. Такої притаманної кинувся Форд на допомогу другої, але теж заплутався гуманізмові, вогонізму, засичав Форд. «О, так, так, даруйте, вогонізмові чуйній душі поета». Артур відчув новий сплеск натхнення, який пронизує увесь вірш, то затіняючи, то наголошуючи нюанси, піднімає їх до висот фундаментальної дихотонії. Він досяг вершини фрази, від чого у слухача виникає глибоке живе сприйняття. Натхнення раптом повищило його. «Того, чому присвячено вірш?» – довершив Форд останній удар – Добре спрацювали стари, добре, прошепотів він у бід. Вогон пильно подивився на полонених. На мить його ниця російська душа відтанула, але лише на мить. Ні, подумав він, рішення міняти пізно. То ви хочете сказати, мовив він голосом подібним до репіння Неїлонової сорочки, яку кицьке дере пазурями. Ви хочете сказати. Ще пишу вірші лише тому, що в глибині своє безжалісну іницю єство, прагну любові. Справді так, Форт стримав нервовий сміх. Хіба не всі ми десь у глибині вогонь підстепнув. Помиляйтесь, панове. Я пишу вірші саме для того, щоб позбавити любові своє безжалісне інице єство. А зараз я вас викину за борт. Варта відвести цих волоцю до шлюзу номер 3 і викинути геть. Що? не повірив своїм вухам форт. Молодий вартовий із голоза вишки виник позаду і одним помахом руки вихопив їх із крісел. «Але ви не подсмієте викинути нас у відкритий космос!» – закричав Форд. «Ми пишемо книжку!» «Обиратися марно!» – гаркнув Вартовий. Це була перша фраза, якою він навчився, коли вступив до лав сторожового корпусу вогонів. Капітан споглядав усе подальше з підкресленою байдужістю.